Of stik 9, nou vertel Miriam aan Jozef alles wat daar oorgekom het, toe sy nog bezig was om die pirper te spin, en sy sluit haar verhaal met hierdie plechtige versekering af. Daarom, vader, sê ek hier nogmaals, so waar as wat Yahweh die Elohi van Himmel en aarde leef, so waar is ek ook rein en weet van geen mannie, en ken evenmin die geheim van Elohim, wat ek nou tot my eie groot verdriet onder my hart moet draan nie. Toe het Joosef hom vir Mirjam verstom en geweldige geskrik, want Mirjamse woorde het diep in sy bekommerde siel ingedring, en bewend het hy sy heimlike vermoede bevestig gesien. Hy het daarom begin dink oor wat om nou te doen staan, en so by hom self gedink. As ek haar sonde, soos dit onweerlegbaar vir die wereld nou sal voorkom, verberg, omdat ek dit nie meer as die sonde beskou nie, sal ek as die oortreder van die wet van die meester beskou word, en aan die sekere straf daarvoor beslis nie ontkom nie. Maar gee ek hart, teen my innerlijke oortuiging as ‘n een sonder sondares by Israëlse seens aan, terwyl dit wat sy onder haar hart dra, volgens haar baie duidelijke woorde van 'n engel kom, dan sal ek dier Yahweh Elohim bevond word as iemand wat ons bloed uitgelever het aan die doodstraf. Wat moet ek dan met haar maak? Moet ek haar stillekies verlaat? Dit wil sê, Moet ek haar heimlik verweider uit my huis en na ergens verberg in die gebergte na die Griekse grens? Of moet ek wacht tot die dag van die meester, so hy my dan self sal sê se wat ek moet doen? Maar as daar morgen of oormorgen iemand uit Jerusalem by my kom wat Miriam sien, wat dan? Ja, dit sal wel die beste wees, dat ek haar heimlik laat vertrek en in die geheim vir haar sorg, sonder dat iemand behalwe my kinders iets daarvan te weet te kom. Met er sal die meester haar onskuld sekerlik duidelik laat blyk en dan sal alles weer in orde wees. Ja, so geskiede dan in die naam van Yahweh. Jozef het dit nou heimlik aan Miriam meegedeeld? en sy die goedbedoelde wil van Joosef aanvaar, waarna sy haar selfde rust te begeef het, want dit was reeds laat in die aand. Joosef, moeg van al sy baie gedagtes, het eveneens ingesluimer, en kyk, ‘n engel van Jahwe het aan hom in een droom verskyn, en met hom gepraat. Joosef, wees nie ongeris oor Miriam nie, die mees reinste maag van die meester, want wat sy onder haar hart dra, is verwekt dier die gewijde gees van Elohim, en as hy gebore word, sal jou hom die naam van Joshua gee. Toe het Joosef uit sy slaap ontwaak, en jawe Elohim geprys wat aan hom so barmhartigheid bewys het, Daar dit al reeds moore was, het Mirjam al reeds reisvaardig na Jozef toe gekom in die veronderstelling dat het tyd was om te vertrek. Maar Jozef het die meisie omarm en haar aan sy bors gedruk en aan haar gesê, Mirjam, reine, jy bly by my, want die meester het my oor jou in machtige getuienis gegee, want wat uit jou gebore word, sal Yahshua heet. Hierdeer het Miriam dadelijk verstaan dat die meester met Jozef gespreek het, omdat sy die selfde naam verneem het wat die engel aan haar gegee het, hoewel sy daarvan tevore nog niks aan Jozef vertel het nie. Van nou af het Jozef die meisie sorgsam behoed en het aan haar niks laat ontbreek wat sy ook al in haar toestand nodig gehad het nie of 10. Twee weke na hierdie gebeurtenis is daar te Jerusalem ‘n breedvoerige oorleg gehou en weliswaar oor dit wat mense van sommige Romeine wat in Jerusalem woon verneem het, namelijk dat die keizer van plan was om die hele Judeese volk te laat tel en te registreer. Die berigheid by die Judeers baie hieronder is veroorzaak, omdat dit vir hulle verbode was om mense te tel. Daarom het die hoopriester vir die doel, ‘n groot vergadering bele, wat alle oudstes en alle beoefenaars van kunste en ambachte, waartoe Jozef ook gereken is, moes bijwoon. Maar, Jozef was juist paar daal van die huis af weg, om in die gebergte hout vir die bouwerk uit te soek, Die boodskaper uit Jerusalem, wat intussen na Jozef se huis gekom het, om aan hom die uitnodiging na die groot vergaring te bring, het, omdat hy Jozef nie thuis aangetref het nie, aan sy oudse sien die bevel gegeet, het hy Jozef by sy thuiskomst dadelijk uit terstring en daar oor moes inlig. Jozef het al die volgende ochend weer gekom, en sy sien, Jozef, het om dadelijk ingelig oor die berug uit Jerusalem maar Jozef het aan hom gesê, vijf dae het ek nou in die gebergte rondgeklim, en ek is dus uitermate moeg. As ek my voete in die eerste paar dae rus gaan nie, dan sal hulle my beslis nie meer kan dra nie. Daarom is ek genoodzaak om hierdie keer geen gehoor te gee aan die beoproep uit Jerusalem nie. Verder het hierdie hele vergadering geen enkele waarde nie, aan die machtige keizer van Rome, wat nou selfs al in die land van die skiete sy septer swaai, sal weinig aandig skenk aan ons beraad en sal doen wat hy wil. Dis bly ek nou maar rustig thuis. Maar drie daal later, hy daar uit Jerusalem die hekere Anna's, wat ‘n groot skrif gelede was, na Jozef gekom en aan hom gesê. Josef, Jy is een deskundige vakman uit die stam van David en kenner van die skrif. Ek moet jou vraag, waarom jy nie na die vergadering gekom het nie? Jozef het homself tot Anna's gewend en gesê, kyk, ek was vijf daal lang in die gebergte en ek het nie geweer dat ek opgeroep was nie. To ek achter thuis kom, het van my sien Jozef die boodskap ontvang het, was ek te moeg en te swak om dadelijk na Jerusalem te gaan. Bovendien het, het ek toch al op die eerste oogopslag gesien, dat hierdie hele groot vergadering weinig of geen nits alleen nie. Terwijl Jozef van die woord was, kyk Anna's rond, en ontdek ongelukkig die hoogswanger mysie. Sonder om een woord te sê, het hy daarom die huis van Jozef verlaat, en homself so vindig moendlik na Jerusalem gehaas. Toe hy daar buiten asem aankom, het hy dadelijk vinnig na die hoopriester gegaan en aan hom gesê, luister na my en vraag my nie waarom die sien van David nie na die vergadering gekom het nie, want ek het in sy huis ongehoorde gruwelikere ontdek. Kyk, Joosef, aan wie Elohim en die getuinis gee, doordat hy aan hom die maagd van Yahweh toevertrou het, het onbeskryflik ernstig en grof gesondig tegen oor Elohim en ie. Die hoepriester was hewig ontsteld deur Anna sy bericht, en het kortliks gevra, wat? Hoe is dit? Sê my die volle waarheid, anders is jy sel vandag nog een kind van die dood. En Anna sê, kyk die maagd Bream wat hy volgens Jahwe sy getuin is uit hierdie tempel onder sy toestemming gekry het, het hy ter dee onteer, want haar vergevorderde staat van swangerskap is een levende bewys daarvan. Maar die hoopriester sê, Nee, dit kon Jozef nooit gedoen het nie. Kan Elohim dan 'n valse getuinis gee? Maar Anna sê, stier dan 'n meest vertroude dienaars na hom toe, Dan sal ek self daarvan oortuig dat die maart werklik hoogswanger is. As dit nie so is nie, dan wil ek hier gestenig word.